Kapitola 87 Letany. Příštího dne jsme se s vypravili do Krosonu pro zásoby. Představovalo to celý den chůze, ale zase jsme nemuseli na každém kroku pátrat po stopách, takže nám připadalo, jako bychom letěli. Hůzej jsme si s Tempem vyměňovali slova. Já se naučil výraz pro sen, vůni a kost. Dozvěděl jsem se, že v adempštině se liší výraz pro železo a železo na meče. Následovala hodina neplodného rozhovoru, v němž se mi Tempy pokoušel vysvětlit, co znamená, když si prsty přejede po obočí. Skoro se mi zdálo, že to je obdoba pokročení ramen, ale on mi dal dost zřetelně najevo, že to není totéž. Má to vyjadřovat lhostejnost? Nejasnost? Je to pocit, který máš, když ti někdo dává na vybranou? Pokusil jsem se znovu. Někdo ti nabízí jabko a švestku? Svedl jsem ruce před sebe. Ale ty máš obojí stejně rád. Zavřel jsem prsty a dvakrát jí mi přel po obočí. Takový pocit? Tempy potřásl hlavou. Ne. Zastavil se v chůzi, v zápětí znovu vykročil. Jeho levá ruka u boku sdělovala. Nepoctivost. Co je švestka? Pozornost. Zmateně jsem se na něj koukl. Cože? Co znamená švestka? Znovu ukázal gestem. Nesmírně vážné, pozorný. Vrátil jsem pozornost ke stromům a okamžitě jsem to uslyšel. Pohyb v podrostu. Zvuk přicházel z jižní strany silnice, ze strany, kterou jsme ještě neprohledali. Lupiči. V hrudi se mi zvedly vzrušení i strach. Zautočí na nás? Pochyboval jsem, že ve svém odraném plášti představuju lákavý cíl, ale měl jsem sebou loutnu v krásném drhém pouzdru. Tempy se na výlet do města převlékl do své žoldnérské červené. Odradí to chlapa s Lukem? Že by mě považovali za ministra natolik bohatého, že si může najmout ademského ochránce? Třeba vypadáme jako ovoce, zdralé k utržení. Toužebně jsem pomyslel naší polap, který jsem prodal Kilevinovi a uvědomil jsem si, že měl pravdu. Lidé by za ně zaplatili cokoliv. Já sám jich dal každou penci, kterou bych měl v kapse. Ukázal jsem tempimu gesty. Přijetí. Nečestnost? Souhlas. Švestka je sladké ovoce, řekl jsem, a natahoval uši po zvucích z okolních stromů. Měli bychom utéct a skrýt se mezi stromy, nebo bude lepší předstírat, že o nich nevíme? Co můžu udělat, když na nás zautočí? Měl jsem u pasu nůž, koupený od dráteníka, ale neměl jsem ponětí, jak ho použít. Náhle jsem si uvědomil, jak děsivě nepřipravený jsem. Co tady u Božího jména dělám? Já se do takové situace vůbec nehodím. Proč mě se majer poslal? Právě když jsem se začal pořádně potit, zaslechl jsem náhle prasknutí a zašustení v podrostu. Z lesa vyrazil jelen a dvěma třema skoky překonal silnici. Za ním následovaly dvě laně. Jedna se uprostřed cesty zastavila, zvědavě se na nás podívala, dlouhé uši se jí zaškubaly. Pak byla pryč. zmizela mezi stromy. Srdce mi divoce bušilo. Tiše, roztřeseně jsem se zasmal. Obrátil jsem se k tempimu a viděl jsem, že vytasil meč. Prsty jeho levé ruky se skroutily do rozpaků, pak udělal pár dalších gest, která jsem nerozpoznal. Vrátil meč zpátky do pochvy, gestem tak věcným, jako by strkal ruku do kapsy. Zklamání. Přikývli jsem. I když jsem byl rád, že mě ze zad nečou py, Přepadení by nám přece jen poskytlo vodítko, kde se bandité skrývají. Souhlas. Slabý výraz. Mlčky jsme pokračovali v cestě do Krosonu. Kroson nebyl jako město nic moc. 20-30 budov a po obou stranách hustý les. Kdyby neležel na královské silnici, nejspíš by si ani nezasloužil jméno. Ale jelikož na té silnici ležel... Měl přeměřeně zásobený obchod s potravinami a dalším zbožím, který dodával vše potřebné pocestným a místním farmářům. Měli tu i poštovní stanici, jež sloužila současně jako nájemná stáje a podkovářství a kostelík s pivovarem pod jednou střechou. A samozřejmě hostinec. Rosechtaný měsíc byl v porovnání s tím úplně sotva třetinový, ale i tak převyšoval o několik stupňů to, co by člověk v takovém městečku očekával. Byl dvoupatrový se třemi soukromými pokoji a lázeňským přístavkem. Na velké, ručně malované tabuly se skvěl vypouklý měsíc ve vestě, který se smíchy popadal za břicho. Toho dne jsem si vzal loutnou naději, že bych mohl zahrát výměnou za oběd. Ale byla to spíš výmluva. Zůfalej jsem hledal nějakou zaminku, abych si mohl zahrát. Vynucené ticho mě užíralo víc, než denanovo brblání. dob když jsem žil jako sirotek jak na ulicích Tarbeanu, jsem nikdy tak dlouho bez hudby nebyl. Nechali jsme seznam zásob u starší ženy, která vedla sklad. Čtyři velké bochníky cestovního chleba, půl libry másla, čtvrt libry soli, mouka, sušená jablka, klobásy, slanina, pytel tuřínu, šest vajec, knoflíky, peřína Martinovi lovecké šípy, tkaničky do bot, mídlo a nový brousek místo toho, který deda zlomil. Všechno dohromady to vyjde na osm Stříbrných z Maierovy rychle se tenčící peněženky. Pak jsme s Tempem zamířili do hospody na oběd, jelikož jsme věděli, že bude trvat hodinu, možná dvě, než nám zboží připraví. Překvapilo mě, že slyším hluk z výčepu až přes ulici. Takovéto podniky bývají rušné po večerech, kdy se tu na noc zastaví poudníci, ale ne uprostřed dne, když jsou lidé na polích nebo na cestě. Místnost se stišila, když jsme otevřeli dveře. Nejdřív jsem zadoufal, že hosté rádi vidí muzikanta, ale pak jsem zjistil, že mají oči jen pro tempy ho v žoltnérské červení. Ve výčepu zahalelo 15-20 lidí. Někteří se hrbili u baru, další se zlukly kolem stolu. Nebylo tu tak plno, že bychom nenašli volný stůl, ale trvalo několik minut, než se k nám dostala jediná uštvaná číšnice. Co si dáte? Zrnula si pramen z pocených vlasů z obličeje. Máme hrachovou polévku se slaninou a žemlový nákyp. To zní skvěle, řekl jsem. Můžeme dostat pár jablek a sír? A napití? Pro mě mošt, odpověděl jsem. Pivo, řekl Tempy a ukázal dvěma prsty na stolní desce. Malou visky, dobrou whisky. Přikývla. Ukažte peníze, prosím. Zvedl jsem obočí. Měli jste teď nějaké potíže? Zdychla a zakoulela očima. Půdal, jsem se tři pulpence, dívka odspěchala. To už jsem si byl jist, že si to nevymýšlím. Ti muži v místnosti vrhali na tempy ho nevlídné pohledy. Obrátil jsem se k muži u sousedního stolu, který tiše pojídal polévku. Máte tu dneska trh nebo co? Koukl na mě jako na pitomce a já si povšiml purpurové modřiny na jeho čelisti. V krasonu trhy nebývají, nemáme ani tržiště. Nedávno už jsem tudy procházel a byl tu klid? Co tady všichni ti lidé dělají? Jako vždycky, odvětil, hledají práci. Kroson je poslední zastávka před stařinou, než les zhoustne. Chytrý vůdce karavany si tady vybere jednoho nebo dva strážce navíc. Napil se. Jenomže poslední dobou v lesích postřílali až moc lidí. Karavany už tudy neprocházejí tak často. Rozhlédl jsem se kolem. Ti muži neměli žádnou zbroj, ale když jsem se podíval pozorně, zahlédl jsem na nich známky svědčící o žildnéřském životě. Vypadali drsněji než místní. Měli víc jizev, víc nožů a víc se naparovali. Muž odložil žíci do prázdné misky a vstal. Můžete to pro mě za mě zkusit, prohlásil. Jsem tu šest dní a viděl jsem projíždět všeho všude čtyři vozy. Krom toho, jenom blbec by se vydal na sever za obyklou dení mzdu. Zvedl objemný ranec a hodil si ho na záda. A s tím, jak se tady ztrácejí lidi, jenom blbec by hledal pomocníky na takovém místě. To vám povídám, polovina z těch páchnoucích mizerů vám podřízne krek hned první noc na cestě. Muž se širokými rameny a dost plnovou jsem se otočil od baru a posměšně se zachechtal. Když to neumíš s kostkama, proto ještě nejsem kriminální chlape. Houko se silným jižním přízvukem. Ještě cekni a dostaneš dvakrát tolik, co včera. S úrakem. Můj se kterým jsem rozmlouval, udělal gesto, které bylo srozumitelné i bez znalosti ademštiny a vyrazil ze dveří. Usáď se znovu zachechtal. V té chvíli nám přinesli pití. Vypil polovinu své visky jedním douškem a dlouze spokojeně vydechl, načež se pohodlně zhrbil na židli. Já pomalu upíjel most. Doufal jsem, že tady budu moct hodinku dvě hrát výměnou za oběd, ale nebyl jsem tak hloupý, abych se pokoušel hrát v místnosti plné otrávených žoldnéřů. Jestliže jsem to mohl udělat. Do hodiny by se smáli a zpívali. Za dvě hodiny by si bričeli do piva a omlouvali se číšnici. Ale ne kvůli obědu. Hledal bych neměl jinou možnost. Tahle místnost byla cítit potížemi. Ve vzduchu vysela rvačka. Žádnému potulnému muzikantovi by něco takového neušlo. Muž se širokými rameny zvedl svůj dřevěný korbel, přiloudal se k našemu stolu a přitáhl si židli. Široce, neupřímně se usmál do hustých černých vousů a natáhl ruku k tempimu. Nazdár! pozdravil hlasitě, aby to slyšeli všichni u baru. Já jsem tam. A ty? Tempy mu potřásl rukou. Jeho pravička se v mužově chlupaté tlapě zdála malá a bledá. Tempy. Tam se na něj zazubil. A co tady ve městě děláš? Jenom tudy procházíme, řekl jsem. Potkali jsme se cestou a on byl tak hodný, že mě doprovodil. Tam si mě pohrdavě změřil. S tebou se nebavím, kluku, zavrčel. Bacha na hubu. Tempy zůstal potichu, pozoroval moutného muže se svým obvyklým, klidným, pozorným výrazem. Viděl jsem, jak zvedl levou ruku k uchu v gestu, které jsem nepoznal. Tam se napil a celou dobu Tempy ho sledoval. Když postavil korbel, měl lvou kolem úst mokré a osušil si je před loktím. Lidsky jsem přemýšlel, pravil zase tak nahlas, aby to slyšel celý výčep, o vás a demech. kolik vy na kluci vyděláte? Tempy se obrátil ke mně, hlavu nakloněnou na stranu. Pochopil jsem, že nerozuměl kvůli mužovu přízvuku. Chce vědět, kolik peněz vyděláš, přeložil jsem. Tempy mával jednou rukou. Složité. Tam se naklonil nad stůl. Když ještě najmou ke karavaně, kolik si řekneš na den? Dva joty. Tempy pokrčil rameny. Tři. Tam se o Katě rozesmál, až jsem ucítil jeho dech. Čekal jsem, že bude páchnout, ale nepáchl. Byl cítit moštem a kořením na svařování. Slyšíte to, hoši? Zavolal přes rameno. Tři ty na den a sotva umí mluvit. Skoro všichni nás sledovali a poslouchali a tato informace vyvolala v místnosti tiché, podrážděné brumlání. Tam se obrátil zpátky. My dostaneme akorát tak Penny, když stara se ženem práci. Já tedy dvě. Pojď jsem dobrý s a dokážu zvednout zadek vozu, když je třeba. Narovnal mohutná ramena. A ty vydáš v boji za dvacet chlapů? Nevěděl jsem, jak moc mu tempy rozuměl, ale poslední otázku zjevně pochopil zcela přesně. Dvacet? Rozhlédl se hodnotícím pohledem. Ne, čtyři. Neurčitě zamával rozevřenou rukou. Pět. Tím se náhled v místnosti nijak nevylepšila. Tam přehnaně nechápavě potřásl hlavou. Kdybych ti na vteřinu věřil, řekl, tak je to pět pencí na den, ne dvacet. Co? Nasadil jsem ve mlouvavý úsněv a vložil se do hovoru. Poslyš, já... Tam třískl korbelem o stůl, mošt vyšplíchl. Věnoval mi výhružný pohled, jenž postrádal i tu falešnou hravost, kterou předváděl tempimu. Hochu, zavrčel... Ještě jednou mi skočíš do řeči a vyrazím ti zuby. Nějak to nezúrazňoval, asi jako by mi sděloval, že když skočím do řeky, nemočím se. Znovu se obrátil k Tempimu. Proč myslíš, že stojíš za tří ty na den? Kdo mě koupí, koupí tohle. Tempis vedl ruku. A tohle, ukázal na jílec svého meče. A tohle. Poklepal na kožený papruh, který mu držel ademskou červenou na hrudi. Mohutný chlap plác dlaní do stolu. Tak v tomto teda vězí. Musím si sehnat červenou košili. V místnosti se ozval smích. Tempy zavrtěl hlavou. Ne. Tam se nahnul dopředu a napěl tlustým prstem jeden z popruhů u jeho ramene. Tak ty říkáš, že nejsem dost dobrý na takovou nobl košilku? Tempy klidně přikývil. Ano, nejsi dost dobrý. Tam se bláznivě zazubil. Co když ti povím, že tvoje máma byla kurva? Všechno v místnosti stichlo. Ten by se otočil ke mně. Zvědavost. Co je kurva? Žádný div, že tohle slovo nepatřilo mezi ta, a jenž jsme si za poslední denník vyměnili. Na okamžik jsem zvážil, že bych zalhal, ale nenapadal mě žádný způsob, jak to zvládnout. Říkal, že tvá matka je osoba, která muži platí za sex. Tempy se obrátil u Sheldnerovi a zdvořilé pokývl. Jsi velmi laskav, děkuju. Tamův víraz měl, jako by měl podezření, že se mu tady vysmívají. Ty srabe, za půl peny bych tě nakopal, až bys měl péro obráceně. Tempy se ke mně znovu otočil. Nerozumím tomu muži, pravil. Chce mi zaplatit za sex? Nebo se chce prát? V se rozlehl výbuch smíchu a tamovi pod vousem zrudla tvář. Jsem se jistý, že se chce prát, odpověděl jsem a sám jsem se stěží bránil smíchu. Aha, kývil Tempy. Tak proč to neřekne rovnou? K čemu tohle? Zakmětl prsty a upřil na mě tázavý pohled. Obcházení kolem? nevrhl jsem. Tempyho ho sebevědomí na mě mělo blahodárný vliv. Neměl jsem nic proti tomu sám si trochu přisadit. Po tom, co jsem viděl, jak snadno si Adem poradil s Dedanem, jsem se docela těšil, jak z toho burana tady vymlátí trochu té jeho namyšlenosti. Tempy se podíval na mohutného muže. Když se chceš prát, přestaň to obcházet. Zahrnul celou místnost do širokého gesta. Sažinci další, aby bojovali s tebou. Přiveď si ženy, aby se cítil bezpečně. Ano? Okamžik uvolnění pomenul, když se Tempy obrátil ke mně a silně podrážděně pronesl pořád jen mluvíte. Tam oddusal ke stolu, kde jeho kumpáni hráli kostky. Tak jo, slyšeli jste ho. Ten hovňousek povídal, že vydá za čtyři, tak mu ukážem, co s ním uděláme. Brandene, Vene, Jane. Jdete do toho? Holohlavý muž a vysoká žena se zvedli s úsměvem, ale třetí záporně mávl rukou. Jsem dost opilý na to, abych se chtěl prát tam, ale nedost opilej, abych šel proti červený košili. V boji jsou to pěkný bastardi, já to viděl. Hospodské rvačky pro mě nebyly nic nového. Možná byste si mysleli, že na místě jako univerzita se moc nevyskytují, ale alkohol je velký rovnostář. Po šesti nebo sedmi panácích se rychle srovná rozdíl mezi mlinářem, který se nepohodl se ženou, a mladým alchymistou, který neuspěl při zkoušce. Oba jsou stejně žaví od říci pěsti o něčí zuby. Dokonce i tak kultivovaný podnik jako Aeolian zažil pár strkanic. Pokud jste se zdrželi dost dlouho, měli jste slušnou šanci uvidět, jak se fackují nastrojení šlechtici. Chci říct, že muzikant výdá spoustu rvaček. Někteří lidé se chodí do hospod napít. Někteří hrát kostky. Někteří vyhledávají rvačky a jiní zase doufají, že nějakou uvidí. Obvykle nedochází k vážným zraněním. Při nějaké ty modřiny a rozbité rty. Při troše smůly přijdete o zub nebo si zlomíte ruku, ale mezi přátelskou šarvátkou v baru a rvačkou v zadní uličce je velký rozdíl. Barová pranice má svá pravidla a kolem postává hlouček neoficiálních sudích, kteří si je vynutí. Když začne být zlé, diváci zakročí a soupeře od sebe odtrhnou, protože přesně to by si sami přáli být na jejich místě. Pochopitelně se najdou výjimky. Stávají se nehody, a ze své praxe v medici jsem věděl až příliš dobře, jak snadno se podvrtne zápěstí nebo vykloubí prst. Pro honáka dobytka nebo hostinského by to byly jen drobnosti, ale pro mě, jehož obživa spočívá v obratných rukou, je představa zlomeného palce děsivá. Šeludek se mi stáhl, když do sebe tempy hodil další doušek whisky a zvedl se. Potíž byla v tom, že jsme tu byli cizí. Kdyby se něco zvrtlo, Mohl bych počítat s tím, že se tihle naštvaní žoldnéři do věci vloží a zarazí to? Tři proti jednomu to nebyl ani náhodou čestný boj a kdyby se záležitost vymkla z ruky, dojde k tomu rychle. Tempy se ještě napil piva a věnoval mi klidný pohled. Hlídej mi záda, řekl a vykročil k žoldnéřům. Na okamžik na mě udělalo dojem, jak dobře už ovládá turštinu. Od chvíle, kdy jsem ho poznal, přešel od praktické němoty k používání idiomů. Ovšem má pícha se rychle vytratila, jakmile jsem se pokusil vymyslet něco, co by boji přerušilo, kdyby náhodou došlo k nejhoršímu. Nenapadalo mě vůbec nic. Na takovou situaci jsem vůbec nepomyslel, a neměl jsem v rukávu žádné triky. Z nedostatku lepších možností jsem vytáhl z pochvy nůž a držel jsem ho mimo dohled pod stolem. Poslední, co bych si přál, bylo do někoho ho zabodnout, ale mohl bych je alespoň ohrozit a poskytnout nám čas dostat se ke dveří. Tempy si tři nájemné strážce změřil hodnotícím pohledem. Tam byl o několik palců vyšší než on s píčími rameny. Pak tu byl ten holhlavý chlap se zjezvenou tváří a zlověstným užchlepkem. Poslední byla blondýna o půl hlave vyšší než Tempy. Máte jen jednu ženu, pravil Tempy a podíval se na Tama. Stačí to? Můžete přibrat ještě další. Šoldnéřka se naješila. Třiná fuko, prskla. Však já ti ukážu, co svede v boji jedna ženská. Tempy zdvořile přikývl. Jeho naprostý klid mě utěšoval. Ovšem, že jsem stýchal historky o tom, jak jediný Adem přemohl tucet tvojáků. Dokáže Tempy skutečně odrazit tyhle tři na jednou? Očividně si to myslel. Tempy se na ně podíval. Tohle je můj první boj tohoto druhu. Jak se správně začíná? Začala se mi potit v dláně, v níž jsem svíral nůž. Tam vystoupil dopředu, hrudí se ho téměř dotýkal a tečil se nad ním. Začneme tak, že tě zmlátíme do krve, pak ti nakoupeme. A potom to zapakujeme pro jistotu, abychom na nic nezapomněli. S posledními slovy vrazil čelem Tempy mu do obličeje. Zadrhl se mi dech v prsou a než jsem ho znovu chytil, bylo poboj. Když voustatý žodnéř vyrazil hlavou dopředu, čekal jsem, že se Tempy zapotácí, ustoupí se zlomeným nosem a skrvavenou tváří. Ale místo toho, co vrávoral tam, zavil a přitiskl si ruce k obličeji. Mezi prsty mu vytékala krev. Tempy udělal krok, jeho ruka dopadla na mužovu ší, bez námahy ho srazila k zemi. Složil se v nepřehledné změti rukou a nohou. Tempy se bez sebemenšího zaváhání otočil a kopl blondýnu do boku, takže zakolícela. Než se stačila vzpamatovat, udeřil ji ze strany do hlavy, načež se také bezvládně složila. Ku předu postoupil plešatý muž s rukama v boxerském postavení. Z hadých bytostí chytil Tempy ho jednou rukou za rameno a druhou za ští. Nedokážu poctivě popsat, co se stalo pak. Pohyb těch dvou se rozmazel, v zápětí Tempy držel muže za rameno a zápěstí hlavým ručel a bránil se. Ale tempy mu prostě kroutil paži dál, až chlapík zůstal v předklonu a čelem k zemi. Pak mu Tempy kopnutím podrazil nohu a nechal ho padnout. Tohle vše zabralo kratší dobu, než bych to stačil vypovědět. Nebýt tak ohromen, asi bych začal tleskat. Tam a žena leželi zcela nehybně v hlubokém bezvědomí. Ale plešatý něco zavrčel a začal se nejistě stavět na nohy. Tempy přistoupil blíž a svěcnou precizností ho udeřil do hlavy. Pak se jen díval, jak se muž ochable hroutí k zemi. Tohle byla, uvažoval jsem líně, ta nejslušnější dána, jakou jsem kdy viděl. Opatrný úder zkušeného truhláře jen zatlouká hřebík. Dost silná, aby hřebík zajel do dřeva, ale ne tak silná, aby poškodila desku kolem. V místnosti nastalo ticho. Potom vysoký chlapík, který se odmítl boje zúčastnit, zvedl Číši v pozdravu a trochu rozlil. Výborně, prohlásil hlasitě a zasmál se. Nikdo ti nebude mít za zlý, když se dotama trochu kopneš, dokud leží. Much ví, že on sám to dělá pořád. Tempy pohledl dolů, jako by to zvažoval, pak potřásl hlavou a vrátil se k našemu stolu. Všechny oči byly obrácené k němu, ale pohledy se nezdály tak temné, jako před chvílí přistoupil ke stolu. Hlídal si moje záda? Nejdřív jsem se koukal nechápavě, pak jsem kývl. Co jsi viděl? Až teď mi došlo, co měl doopravdy na mysli. Měl si je úplně rovná. Souhlas. Ty nemáš rovná záda. Zvedl ruku a naklonil ji ke straně. Proto jsi při ketanu zakolísal. To je... Podíval se dolů, umlkl, když spatřil nůž, který jsem napůl skrýval v odraném plášti. Zamračilo se. Skutečně se zamračil obličejem. Viděl jsem to na něm poprvé a působilo to v skutku děsivě. O tom si promluvíme později, řekl. Současně gestem ukázal. Naprostý nesouhlas. Cítil jsem větší zahanbení, než kdybych strávil hodinu na rozích. Senohl jsem hlavu a schoval nůž. Těch jsme pochodovali pár hodin na zádech těžké rance se zásobami. V tom Tempy promluvil. Musím tě naučit jednu věc. Vážně. Vždycky se rád něco naučím. Odpověděl jsem a přidal gesto, které, jak jsem doufal, znamenalo upřímně. Tempy zamířil ke kraji silnice, odložil těžký vak a sedl si do trávy. Musím si promluvit o letany. Dálo mě veškeré sebeovládání, abych si nezačal nadšeně zubit. Už jsem chtěl na toto téma zabrousit mnohokrát, jelikož jsme si teď byli mnohem bližší než z počátku, když jsem se ho zeptal poprvé. Ale nechtěl jsem se ho znovu dotknout. Chvilkuji jsem tiže seděl, z části proto, abych se znovu ovládl, ale taky, abych dal najevo, že k tomuto tématu přistupuju s úctou. Letany, opakoval jsem opatrně. Říkal že se na to nesmím ptát. Tehdy, teď možná, nejistota. Táhne mě to více směry, ale teď je chvíle zeptat se. Čekal jsem, jestli bude pokračovat sám od sebe. Když mlčel, položil jsem příslušnou otázku. Co je tohle, Tany? Vážně. Tempy se na mě zahleděl, pak najednou propukl smích. Netuším a nemůžu ti to říct. Znamu se zasmál. Příliš slabý výraz. Ale i tak si o tom musíme promluvit. Zaváhal jsem. Napadlo mě, jestli nejde o jeden z těch jeho zvláštních žertů, které jsem nikdy úplně nepochopil. Je to složité, řekl. Těžké i v mém rodném jazyce. Ve tvém pocit marnosti. Pověz mi, co víš o letany. Zamyslel jsem se, jak mu vyložit, co jsem o tom slyšel, za použití slov, která znal. Slyšel jsem, že letany je tajné umění, které Ademum dodává sílu. Tempy přikývil. Ano, to je pravda. Povídá se, že když ovládáš letany, nemůžeš v boji prohrát. Další kývnutí. Potřásil jsem hlavou. Bylo mi jasné, že se mi nedaří vyjádřit to, co chci. Povídá se, že letany je tajné umění. Ademové schovávají svá slova ve svém nitru. Udělal jsem pohyb, jako bych si něco tiskl k tělu. Ta slova pak slouží jako dřeva v ohni. Ten oheň činí Adamy silnými, rychtými. Zkůží jako ze železa. Proto můžeš bojovat s mnoha muži a zvítězit. Tempy na mě upřel soustředěný pohled a udělal gesto, jemuž jsem nerozuměl. To jsou bláznivé řeči, prohlásil konečně. Je to správné slovo, bláznivé? Vystrčil jazyk a zakolal očima, zakýval si prsty u hlavy. Při tom představení jsem se neobránil smíchu. E, ano, bláznivý je to slovo, také šílený. Tak to, co jsi řekl ty, je bláznivé a šílené. Ale co jsem nesvěděl, řekl jsem, jak se ti nezlomil nos při úderu něčí hlavy. To není přirozené. Tempy zakroutil hlavou a zvedl se. Pojď, stoupni si. Stal jsem a Tempy přistoupil ke mně. Udeřit hlavou je chytré. Je to rychle. Může překvapit, když není protivník připraven. Ale já nikdy nejsem nepřipraven. Přistoupil ještě blíž, až jsme se téměř dotýkali. Ty jsi ten hlučný muž, řekl. Tvá hlava je tvrdá. Můj nos je měkký. Ochopil mou hlavu oběma rukama. Chceš tohle? Pomalu mi stáhl hlavu dolů, až moje čelo tlačilo na jeho nos. Pustil mi hlavu. Úder hlavou je rychlý. Pro mě málo času. Můžu se pohnout? Znovu mi stáhl hlavu dolů, sám se odtáhl a tentokrát se moje čelo dotklo jeho rtů, jako by mě líbal. To není dobré. Pusa je měká. Znovu mi hlavu narovnal. Když jsem hodně rychlý, ustoupil o celý krok dozadu a stáhl mi hlavu níž, až jsem měl čelo na jeho hrudi. Postil mě, já se narovnal. Tohle pořád není dobré. Moje hrudi není měká ale tento muž má hlavu tvrdší než jiní. se mu zajskřilo a já se uchechtl, když mi došlo, že to měl být vtip. Tak, Tempy si stoupil jako na začátku. Co může Tempy udělat? Pokynul. Udeř hlavou. Pomalu. Ukážu to. S neurčitým pocitem nervozity jsem zpomalení naznačil útok hlavou, jako bych se mu snažil rozbít nos. by se přizpůsobil nízké rychlosti, Naklonil se dopředu a trochu sklonil hlavu. Nebyla to nijak velká změna, ale tentokrát jsem narazil nosem na temeno jeho hlavy. Ustoupil. Vidíš? Chytrost. Žádné bláznivé řeči. Žádné dřevo v ohni. Bylo to hrozně rychlé, řekl jsem trochu zahambeně. Neviděl jsem to. Ano, boj je rychlý. Cvičíme, jak být rychlý. Cvik, ne oheň ze slov. Naznačil rukou vážně, a pohlédl mi přímo do očí, což u něj bylo neobyčejně vzácné. Povídám ti to, protože jsi vůdce. Potřebuješ to vědění. Kdyby smyslel, že mám tajné způsoby a železnou kůži, odvrátil se a potřásl hlavou. Nebezpečné. Oba jsme si znovu sedli vedle ranců. Slyšel jsem to v jednom příběhu. Pokusil jsem se o vysvětlení. V takovém, jaké si povídáme večer u ohně. Ale ty, ukázal na mě, ty máš oheň v rukou. Ty máš... Lusklo prsty a naznačil náhle vzplanovší oheň. Máš takové věci a myslíš, že Ademové mají uvnitř oheň ze slov? Pokročil jsem rameny. Proto jsem se tě ptal na letany. Stá se to šílené, ale já viděl, jak se šílené věci stávají skutečností a jsem zvědavý. Zaváhal jsem, než jsem položil další otázku. Odpověděl jsi mi že kdo zná letany nemůže v boji prohrát. Ano, ale ne s ohněm ze slov. Letany je způsob vědění. Tempě se odmlčel, zjevně obezřetně volil slova. Letany je nejdůležitější věc. Všichni Adamové se učí. Vojáci učí dvakrát. Ženin učí třikrát. Je moc důležité, ale složité. Letany je mnoho věcí, ale žádné dotýkání nebo ukazování. Ademové celý život stráví myšlením letany. Velmi usilovně. Potíž je, pokračoval, není na mě učit svého vůdce. Ale jsi můj žák v jazyce. Ženy učí letany. To já nejsem. Je to součást civilizace a ty jsi barbar. Jemná lítost. Ale chceš být civilizovaný. A potřebuješ letany. Vysvětli mi to, řekl jsem. A já se budu snažit porozumět. Přikývil. Letany znamená dělat správné věci. Vypělivě jsem čekal na pokračování. Po minutě naznačil pocit marnosti. Teď dávej otázky. Sloboka se nadechl. Letany znamená dělat správné věci. Snažil jsem se vybavit si typický příklad něčeho dobrého. Takže letany je dát hladovému dítěti najíst. Udělal třepotavé gesto, jež znamenalo ano i ne. Letany není něco udělat. Letany je to, co ti ukazuje. Letany znamená pravidla? Zákony? Tempě zakroutil hlavou. Ne. Mávodou rukou zahrnul do gesta les kolem nás. Zákon je zvenší, vládne. Je to ten kov u koně v hubě a ty šňůry v hlavě. Otázka. uzda a otěže? Naznačil jsem při tahování koňské hlavy párem otěží. Ano, zákon je uzda a otěže Vládne zvenčí. Letany, ukázal si mezi oči, pak na hruď, žije uvnitř. Letany pomáhá rozhodovat. Zákony jsou proto, že mnoho lidí nechápe letany. Takže s letany člověk nemusí dodržovat zákon. Odmlka. Snad. Pocit marnosti. Vytáhl meč a podržel ho rovnoběžně se zemí ostřím vzůru. Kdybys byl malý, kráčet potom do meči by bylo letany. Bolestivé pro nohy? Pokusil jsem se trochu projasnit náladu. Pobavení. Hněv. Sklamání. Ne, těžké pro chůzy. Snadné spadnout na stranu. Těžké se udržet. Letany je hodně přímé? Ne. Odmlka. Jak se říká, když je mnoho hor a jen jedno místo na průchod? Stezka? Průsmyk? Průsmyk, kývil temby. Letaný je jako průsmyk v horách. Uhýba. Složitý. Průsmyk je lehká cesta skrz. Jediná cesta skrz. Ale není snadno vidět. Stezka, která je snadná, moc často nejde skrz hory. Nikdy nejde nikam. Smrt hlady. Pád do díry. Takže letaný je správná cesta horami? Částečný souhlas. Zrušení. Je to správná cesta horami, ale letany je také znát správnou cestu. Obojí. A hory nejsou jen hory. Hory jsou všechno. Takže letany je civilizace. Odmlka. Ano i ne. Tempy zavrtěl hlavou. Zklamaný. Vrátil jsem se v myšlenkách k jeho tvrzení, že žoldnéři se musí učit letany dvakrát. Letany je boj, zeptal jsem se. Ne. Prohlásil to s takovou jistotou, že jsem se musel zeptat ještě opačně. tady tedy není boj? Ne. Kdo umí letany, ví, kdy bojovat a kdy ne. Velmi důležité. Rozhodl jsem se změnit směr. Bylo to podle letany, když si dnes bojoval? Ano. Ukázat, že Adem nemá strach. Víme, jak je to u barbarů. Nebojovat je zbabil Babielec je slabý. Není dobré, když si to myslí. Tak když je hodně diváků, bojujeme. Také ukážeme, že jeden Adem vydá za mnoho. Co kdyby zvítězili? Pak by barbaři věděli, že tempy nevydá za mnoho. Lehké pobavení. Kdyby zvítězili, znamenalo by to, že ten boj nebyl podle letany? Ne. Když v průsmiku upadneš a zlomíš si nohu, je to pořád průsmik. Když následují letany a neuspěju, pořád je to letany. Vážně. Proto o tom dnes mluvíme. Dnes. Tvůj nůž, to nebylo letany. Nebyla to správná věc. Měl jsem strach, že ti ublíží. Letany nezapustí kořeně ve strachu. Řekl, jako by to recitovalo. Bylo by podle letany nechat tě zranit? Pokročilo na menu. Možná. Bylo by podle letany nechat tě, nejvyšší důraz, zranit? Možná ne, ale oni mě nezranili. S nožem to není podle letany. Když zvítězíč až si první s nožem v ruce, není to vítězství. Nesmírný nesouhlas. Nedokázal jsem rozluštit smysl jeho posledních slov. Tomu nerozumím, přiznal jsem. Letany znamená správný čin, správný způsob. Správný čas. Tempy se najednou rozzářil. Ten starý obchodník promluvil s očividním zanícením. V příbězích. Sranci. Jak je to slovo? Dráteník? Ano, dráteník. Jak musíš takovým člověkem zacházet? Věděl jsem to, ale chtěl jsem zjistit, co si o tom myslí Adem. Jak? Koukl na mě, stiskl prsty v gestu podráždění. Musíš se chovat v lídně a pomoct jim. A mluvit hezky. Vždy zdvořile. Vždycky. Přikývl jsem. A když ti něco nabídnou, musíš se zamyslet nad koupí. Tempy udělal vítězné gesto. Ano, když potkáš dráteníka, můžeš dělat hodně věcí. Ale jedna je správná. Trochu se uklidnil. Opatrnost. Ale jen udělat, to není letany. Nejdřív vědět, pak udělat. To je letany. Zamyslel jsem se. Takže být zdvořilý je letany? Ne zdvořilý, Ne vlídný. Ne dobrý. Ne povinnost. Letany nic z toho není. Každá chvíle. Každá volba, Všechno různé. Upřel na mě pronikavý pohled. Rozumíš? Ne. Štěstí. Souhlas. Tempy se zvedl a přikývl. Je dobře, když víš, že nevíš. Dobře, když to říkáš. I to patří kletany.